Oita urte luzaro igaro dira Herri Mina okupatu zanetik. Jasangarritasuna, naturaren defendtsa, esprezar azkea, aurrera gamateko txoko honi baserri zera aitortzen diogun ari. Urte luzea hoetan konponketak gorritu dizkiogu auzolanean. Baserrien erabiltzailegarenok ateak munduari idakita, hal izan dugun erritmoan egin dugulan. Ohiko solairon hasi, ondoren sotoan eta orain teiatuan. Bai, egia da. Beti izan gara aldrebe shamarra. Eh, pasaiak, teia hoy vengos? Itzi inia no ya Ahi ez, baina zu bai. Ekañaren seyan satos lesora, teya tu festa.